פרק כ"ד הראה אני אדוני, והנה שני דודאי תאנים מועדים לפני היכל אדוני, אחרי הגלות נבוכדרצר מלך בבל, את יחוניהו בן יהויקים מלך יהודה, ואת שרי יהודה, ואת החרש ואת המסגר מירושלים, ויביאם בבל. הדוד אחד, תאנים טובות מאוד, כי תאניה בקורות, והדוד אחד,